La Voslovia întâia, pentru pogorârea Duhului Sfânt. Aleluia, slavăție, Tată Ceres, te iubim și te rugăm, dăruiește pogorârea Duhului Sfânt peste poporul român, peste Biserica Ta Ortodoxă, dar mai ales peste noi, cei ce la vremea potrivită, ne închinăm ție și ne rugăm. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc. Te iubim și te rugăm dăruiește-ne Duhul înțelepciunii care rodește dragostea cea dumnezeiască și blândețea cuvântului pentru ca în tot locul și în tot ceasul la tine să ne rugăm Aleluia slavăție Tată ceresc te iubim și te rugăm dăruiește-ne Duhul înțelegerii care rodește seninătatea cea cerească și puterea cuvântului care arde legăturile cu cele materiale și cu mintea curată la tine să ne rugăm. Aleluia slavă ți e, ceresc. Te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne duhul bunei credințe care rodește sfințenia cea angelască a fapte de taină. Și de slava cea de șartă să ne lepădăm când ne rugăm. Aleluia slavă ți e, ceresc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne duhul tăriei care rodește biruința împotriva duhurilor ele, pentru ca pe toți demonii și dușmanii, din mintea, inima, viața și țara noastră, să-i alungăm și în liniște să ne rugăm. Aleluia, slavă ție, toată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne, Duhul sfatului care rodește pacea cea sfântă și paza gândurilor, pentru ca mintea ne nematerială s-o putem avea când ne vom ruga. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Duhul cunoștinței care rodește smerenia cea săvârșită, pentru ca amintirea răului și gândurile urâte să le putem alunga când ne vom ruga. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Duhul temerii de Dumnezeu, care rodește înfrânarea și curăția, pentru ca nepătimirea și dragostea cea desăvârșită să le putem avea când ne vom ruga. Aleluia, slavă ție, Tată, ce le și te rugăm. Dăruiește-ne darurile Duhului Sfânt și destinul cel binecuvântat, pentru ca tot neamul român și creștin să poată să fie mântuit. Ne-am rugat. Aleluia, slavăție! Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă ca semn că lașul tău în inima noastră l-ai așezat și Duhul Sfânt în noi și pentru noi s-a rugat.